Három. Ha fehér villa első pillantásra úgy nézett ki, mint egy parasztház. Ha azonban alaposabban szemügyre vette az ember, meglepetések érték. Ahogy hogy közelebb ért hozzá szemlélő, egyre nagyobbnak és nagyobbnak tetszett. Nádfedeles tetején köríves ablakok bújtak meg, amelyek a tetőtér beépítéséről vallottak. Felettük vaskos, hófejrre festett kémények törtek a magasba. Oldalán melvédes tornász futott végig, az ablakkeretek pedig dióbarna színt kaptak. A házat megkerülve hatalmas üvegezett erkélyajtól tűnt fel, mely 150 négyzetméteres teraszra vezetett. Innen csodás panoráma nyílt az apátságra és a belső tóra. A villát újonnan építették, de a tapolcai építész kiváló munkát végzett. Az épület magán hordozta a Balaton felvidéki építészet minden jegyét, s így pompásan idomult alankás lankás domboldal levendula mezői, és takarosan rendben tartott szőlő sorai közé. A levendula még zölden virított, a virágzás majd csak bőkét hónap múlva lesz esedékes. A házat két és fél méteres kerítés vette körbe, tetején több helyen biztonsági kamerák forogtak, a kapu zárva volt. A villazúzott köves udvarában két Mercedes várakozott egy luxus és egy S8-as Audi mellett. A szomszédos diófa árnyékába állított asztal mellett három sofőr ücsörgött, az időt beszélgetéssel múlatták. A teraszon négyen ültek, amíg hűvös alkony ellen vastag zsekikkel védekeztek. Az abroszon a vacsora után felszolgált nagy tádiós zserbó és friss gyümölcs mellett metszett üvegkancsóban fehérbor és ásványvíz állt. Telegdi Géza szivart tartott az ujjai között, de nem gyújtotta meg, csak gondolkodva forgatta. Szerintem a kenderesítjár részleteit megbeszéltük. Nekem most nincs más ötletem, hogy mit is kellene még egyeztetnünk abban az ügyben. Egyetértek veled. Bólintott a mellette ülő alacsony, nagyon kövér kis Tibor. Ő volt az ország egyik legnagyobb ingatlan spekulánsa. Specialitása az olcsó vétel, drága eladás volt, és ehhez páratlan hatodik érzék társult, hogy mi az, amibe érdemes befektetni. Természetesen ennek a hatodik érzéknek jót tettek azok az önkormányzati és felsőbb politikai kapcsolatok, amelyek időnként kiszivárogtattak bizonyos információkat. Ezek alapján már sokkal könnyebb volt kitalálni. Hol érdemes megvenni egy mezőt, amit két hónap múlva váratlanul kisajátítanak autópályaépítés, vagy egy ipari park felhúzása céljából? Ez az ország így működik, szokta mondani Kis. Így működött már 500 éve is, meg éve is. Olvassátok csak el jókaitól az aranyembert. fentes információ nélkül nincs pénz. Talán akkor ígyunk még egyet, javasolta a tárgyalás harmadik résztvevője, egy vörös szakállú, karcsú, hetven év körüli férfi. Van valami másod ezen a finom veltelinin kívül is, Géza? Valami édesebb? Telegdi az inkzsebébe dugta a szivart és kiegyenesedett öltében. Hogy ne lenne! A villa felé fordult és elkiáltotta magát. – Tamás! – a fiatal ember egy pillanat alatt előkerült. – Parancsoljon, te úr! – A traminiből hozzon egy kancsóval! Ezt meg töltse újra! Egy perc múlva a szakállas férfi, Halmos Antal elégedetten csettintett, hogy visszatette a poharát az asztalra. – Fénom! Nekem túl édes! Jegyezze meg a jelenlévők legfiatalabbja, a 45 éves Varga Károly. Ilyen fiatalon nekem is az volt, bólintott telegdi. Csak ahogy öregszem, egyre inkább értékelem a félédest és az édeset. A korban hozzásokkal közelebb álló kis és halmos egyetértően nevetett. Varga is csatlakozott hozzájuk. Értem én, Géza bátyám! Tulajdonképpen már én is efelé haladok. Ez az első lépés, Karcsi. Aztán jön a szódavíz, és hamarosan azon kapod magad, hogy egyszer csak nem áll fel. Akkor fel is kötöm magam? Én is azt mondtam. Legyinted, Telegdi. Aztán eljött az idő, én meg azt éreztem, na egy gonddal kevesebb. Ez milyen kurvára így van, kacagott harsányan a társaság legidősebb tagja, a 73. évét taposó halmos. De szép kilátások, vigyorgott Varga, és mégiscsak töltött magának a traminiból. Szép, nem szép, ez van. Telegdi észrevétlen intésére Tamás ismét megjelent. És apró figyelmességként egy újabb kancsót helyezett az asszalra, azután csendben visszament a házba. Ez az előbbi velteléni. Idd inkább ezt, ha ez ízzik. A saját szőlészetemből van, örülök, ha jónak találjátok. Kitőnő? Akkor egy kartonnal berakatok a kocsidba. Lekötelez el, Géza bátyám. Bólintott Varga. Mire Telegdi Géza a Tamásként emlegetett fiatalember felé hunyorított, aki fejbólintással nyugtásza az utasítást és elment. Egy ideig élvesszék a bort és a látványt, ahogy a nap lassan lefelé tartott az égbolton. Az apátság harangja megkondult, mindannyian oda Csendben kivárták, míg a harangzúgás visszhangja elenyészik a lankák közt. Igazán itt maradhatnátok éjszakára, jegyezte meg te, legdi. Sajnos ma nem megy, de azt hiszem, veszek én is egy házat tihanyban, morfondírozott kis. Gyönyörű ez a vidék, szólj, ha tudsz valami jót! Mindenképpen, és te, Anti? ha előbb gondolkodom, bosszankodott Halmus. De az asszony vár Pécsett. Nekem meg sajnos vissza kell mennem Pestre, szabadkozott Varga, a társaság legfiatalabb és egyben alig, hanem nem leggazzagabb tagja. Ő Amerikában látta meg a napvilágot, de anyja és apja is magyar volt. Amikor 1956-ban diszidáltak, oly sok honfitársukkal ellentétben nekik volt hova menniük. A lány nagyapja már évtizedek óta Vermontban lakott. Moteleket üzemeltetett az öreg, aztán lett egy komolyabb hotelje, majd még egy. Mire a fiatalok megérkeztek, már 27 egységből álló szállodalánca volt a nagypapának. Ebbe a környezetbe született belevarga. 36 évesen örökölte meg az akkorra már világszerte ismert üzletet. Európában is terjeszkedett, és három éve tért haza, hogy kitapasztalja a magyar piacot. Gyorsan felmérte, hogy vannak benne lehetőségek, még ha nem is feltétlenül a szállodaiparban. Az elmúlt években csatlakozott néhány ingatlanüzet kapcsán Telegdi Géza köréhez. Mostanra látta megérni az időt, hogy talán egy szállodát is érdemes felépítenie. Telegdit határozottan megkedvelte a három éves üzleti együttműködés során. Halmos semleges volt számára, kis Tibort viszont nem szívlelte, bár ennek semmi jelét nem adta, és kis is úgy tudta, nagyon jóban vannak. Varga ettől függetlenül azt sem hitte el, amit kis akár csak kérdezett. Még sosem csapta be üzettársa, de Varga Károly mindent kétszer ellenőrzött, ami kistől származott. Magától nem állt volna leüzletelni vele, ám a férfi már telegdi csoportjához tartozott, ezért, ha telegdinek megfelelt, úgy gondolta, neki is megfelelhet. Lehet, gondolta Varga, talán csak az idegesíti, hogy kis állandóan vibrált, kapkodott fecseget. Halmos ezzel szemben igazi lassú víztípus volt. Nyugodt, csendes, megbízható. Építési vállalkozása volt, amely valahogy átvészerte a 2008-ban induló válságot, és a felszínen tudott maradni. Nagy állami megbízásokat szerzett évek óta, és senki sem értette, hogy lehet az, hogy kormányok jönnek, kormányok mennek, de halmos mégis odafér az állami megrendelések húsos fazekához. Ebben annak is szerepe lehetett, hogy úgy érte az életét, hogy ne hagyjon maga után ellenségeket. Ha valaki elő elhappolt egy munkát, valahogy kiengesztelte a tendervesztesét is, rendszerint átpasszolt egy másik üzletet, vagy bevette az eredeti munkába alvállalkozóként. Nem is nagyon voltak ellenségei, Pontosabban, akik voltak, azok egyszerűen kiengesztelhetetlenek voltak. Márpedig, akit halmos nem tudott kiengesztelni, annak valami baja volt az agyával, azokkal meg úgy is kár üzzetelni. Az iparág úgy ismerte, mint korrekt, szavatartó férfit, ami a XXI. század magyar üzzeti életében önmagában unikumnak számított. Ha mindenki siet, talán térjünk rá az utolsó napirendi pontunkra, javasolta a telegdi, és napozott egyet az előtte heverő mappában. Úgyis is meginkább ezért jöttünk ma össze. A zuglói projekt, fünn kis. Egyelőre nincs olyan, hogy zuglói projekt, mutatott rá Halmus. Igaz. Egy ötletünk van csupán. Varga elvette egy süteményt. Titokzatosak voltatok a telefonban. Ez nem telefon téma. Amerikában voltál, addig várhatott, míg hazaérsz. Szóval... Telegdi beszélni kezdett. Óriási állami beruházás van készülőben. Talán hallottad, átépítik a puskás stadiont. Arra gondoltunk, amint elkészül, nyilván majd használni is akarják. Rengeteg sportesemény, koncert, rendezvény várható. Három vagy négy év múlva készül el, ha minden igaz, és mi addigra szeretnénk egy szállodát a közelben. Telegdi a többiekre pillantott, akik éberen figyelték. Egyenesen varga szemébe nézett. Itt jössz a képbe. Mesélted, hogy szeretnél itthon is nyitni egyet a láncból? Nos, itt a remek alkalom. Te hozod a márkanevet, meg beszállsz az építkezésbe. Mi szintén beszállunk tőkével, és hozzuk a telket. Varga Károly nem lepődött meg igazán, valami ilyesmire számított. Megsimogatta az állát, és kérdezni kezdett, hogy időt nyerjen. Milyen messze van a telekastadiontól? Pár száz méter. Varga halkan füttyentett. Az államokban bejött a dolog, hogy nagy sportlétesítmények mellé szállodák települnek. Működhetne akár Magyarországon is. Nos? Türelmetlenkedett kis. Varga vállat vont. Nem hangzik rosszul. már mint így elsőre. A három férfi megkönnyebbülten összenézett. Hol is van ez a telek pontosan? kérdezte Varga. Már is mutatom. Telegdi kinyitotta az asztalon heverő laptopot és leívott egy műholdképet. képet. Ez az Abony utca, mutogatta a többiek felé fordított kijelzőn Telegdi. A 14. kerület István mező nevű része. Csendes környék és kiváló a közlekedés. Itt pillanatok alatt kint van az ember kocsival a Hungária körúton. A tökölint pár perc a belváros, míg a másik irányban öt perc van az M3-as autópálya. Erre gondoltunk, erre a három házra. Az üzlettársak töprengve nézzék a képet. Varga szólalt meg először. Ez nem telek. Itt házak vannak. Majd lebontjuk. Nem állnak ezek műemlékivédelem alatt? Nem. Jelentette ki túlzottan is gyorsan, kis, mire Varga áthatóan ránézett. A kövér férfi pár másodperc múlva vállat vont. Pontosabban már nem. Varga Károly megcsóválta a fejét. Nem is akarom tudni. Kis csak vigyorgott, de nem szólalt megen. Tehát, ha nincs védelem, akkor átalakítható, bontható? Igen. Lehetnek apróbb hivatali kötözködések, de ezek legálisan elsimíthatóak. Biztos? A fejlődés mindenkinek érdeke. Ezt mondták az indiánoknak is. Na is, Talán nem volt fejlődés? Ha úgy vesszük, volt. Nem lehet mindenkinek kinyalni a seggét, Karcsi. Pedig muszáj lesz, ha azt akarjuk, hogy tényleg működjön a dolog. Megvannak a tulajdon Ha Halmos megköszörülte a torkát. Kettő igen. A két szélső épület. Varga megint felpillantott. A két szélső? Az semmit sem ér. A középső nélkül nem lehet megvalósítani a tervet. Telegdi átvette a szót. Éppen ezért vagyunk ma itt. A két szélső már a Telegdi művek egyik leányvállalata nevén van, de a középső ingatlan még nincs. A gond az, hogy ez egy régi, úgynevezett körfolyosós bérház. Minden lakás magán személyek nevén van. Az elmúlt egy évben szép lassan felvásároltuk majdnem az összeset úgy, hogy nem keltettünk vele feltűnést. Akkor mi a gond? Öt nem eladó. Öt lakás? Aha. Mi az, hogy nem eladó? A tulajdonosok nem akarják eladni. Égérjünk többet. Már megtettük. Idős, 80 feletti lakó van mind az öt lakásban. Az egész életüket itt élték le, és ezen nem is akarnak változtatni. A pénz nem számít, tesznek rá. Egyszerűen csak itt akarnak meghalni. Azt mondják, innét már csak a temetőbe viszik el őket. Varga csodálkozva dőlt hátra. Nálunk Amerikában ez ismeretlen fogalom, hogy valami nem eladó. Megoldjuk, Karcsi, ne aggódj, vette át a szót Kis. Már megpróbáltad, vetett rá éles pillantást Halmos. Ez nem került el Varga figyelmét. Mit csináltál? Kis enyhén feszengett. Tudod, hogy mennek itt a dolgok? És hogy? Oda Odakültem pár embert. Megfenyegetted a lakókat? Olyasmi. Fasza, szűrte a fogai közt a szót Varga. Nem tetszett neki a dolog, de tényleg így mentek a dolgok a tengeren túl is. Nincs értelme finnyáskodni, ő is hallott már ilyet, bár maga nem alkalmazta még a módszert. És mi lett? Nem értünk el semmit. A vén szivarok szarnak a világra, ők ugyan el nem mennek onnan, mondták. Valami firkás ráharapott. Lejött egy cikk egy bulvárlabban. Aztán két percet kapott szegény öregek megfélemlítése egy kereskedelmi adó esti hiradójában. Három napig tartott ez a csoda is, míg nem vége lett nem kell beszarni. Nyüzsögtek az újságírók, aztán lett egy másik botrány a város túlsó felén, és szépen átszuppantak arra. Varga telegdire nézett. Neked mi a véleményed, Géza bátyán? Telegdi ezt a pillanatot találta alkalmasnak arra, hogy végre rágyújtson a szivarjára. A dobozból Halmos is elvett egyet, Kis és Varga viszont nemet intett a kínálásra. Delegdi az apátság tornya felé folyta a füstöt. Kicsit leálltunk. Ez két hónapja volt. Most lassan újra kezdhetjük a dolgot. Megint a Tibor módszerével? Pillantott fel Halmos. Tántusz jobbat? Vágott vissza Kis. Én az elejéről kezdeném. Vagyis? Kínáljunk több pénzt. – Csak van gyerekük, akiknek kell a lóvé, még ha nekik nem is? – Sajnos nincs! – sóhajtott feltelegdi. Korábban többeknél ez volt a célra vezető, tőlük sikerült is megvenni a lakásukat szépszerével. De ez az öt, lenyomoztuk őket, se kutyájuk, se macskájuk. Nagy évben tesznek a pénzre. Mindannyian nyolcvan és a halál közt vannak, már csak parizelt vesznek meg tejet. Egyszerűen semmire sincs szükségük. Hárman még csak a házat sem hagyták el évek óta. Vargának új gondolata támadt. Ki gondozza őket? Na, ez érdekes, ráncolta a homlokát telegdi. Mind az ötöt egy hatvan körüli asszony látja el, Bizonyos Szalóki Gusztávné, nyugdíjas ápolónő. Minden nap jön, bevásárol, takarít, kicsit beszélget velük. Délre általában végez is. Persze mind az öt öreg fizet neki valamennyit, hogy rájuk nézzen. Beszéltünk már vele? Természetesen. Kapott egy ajánlatot hogy 200 kap minden egyes tulajért, aki rávesz, hogy eladja nekünk a lakását. Meg is tette a nő, de azok nem álltak kötélnek. Viszont megtudtuk az asszonytól, hogy úgy két éve mind az öt öreg ő ráhagyta a lakását. Csend támadt. Varga Károly megvakarta a fejét. Várjunk csak! Azt akarod mondani, hogy ő a nekünk hiányzó lakások örököse? Pontosan. A tulajoknak senkiük sincs, az asszony meg ellátja őket. Két éve összebeszéltek, kiívtak egy ügyvédet, és mindenki megcsináltatta a végrendeletét. Az Ápolónő még csak nem is tudta, amíg meg nem történt. A lényeg, hogy Szalókini öröpli az összes nekünk kellő lakást. Akkor nem csoda, ha darabunkként 200 rongyért nem nagyon csipkedte magát. Nem ez a lényeg. Szalókinénak nem kellenek a lakások. Hajlandó lenne eladni nekünk? Hajlandó bizony. Megint csend támadt. Varga idegesen a szivarért nyúlt. Kis előre hajolt. Összefoglalom. Az öt lakás nélkül nincs meg a ház, a ház nélkül megugrott a projekt. Ráadásul a már megvett ingatlanokban majdnem egy milliárdunk áll. Az dollárban sem kevés, karcsi. Ugye nem arról beszélsz, amire én most gondolok? Akkor mi a fasz csináljunk? Vesztett el a türelmét, kis. Ilyesmihez nem adom a nevem, mondta csendesen Varga. Telegdi diszkréten köhintett. A szálloda tulajdonos ránézett. – Te belemennél ebbe, Géza bátyám? Természetesen nem. Azért jöttünk össze, hogy találjunk valami jó megoldást. – És? – nézett körbe Varga. – Kinek van használható ötlete? Csend lett. Varga kihívóan figyelt. Kis sértődötten felhúzta az orrát, hogy még csak fontolóra sem veszik a tervét. Palmos hümögött, de láthatóan semmi ötlete nem volt. Telegdi lassan számolt magában, és vargát figyelte. Amikor az megmozdult, mintha fel akarnak kelni, az öreg megszólalt. Talán van még egy lehetőség. A másik három férfi várakozó nézett rá. Telegdi megint kifújta a füstöt, és gondosan elnyomta a szivarját. Pár napja egy üzzettársam, hogy is fogalmazzak, becsapott? Nem kifejezetten jó szó, mindegy. A lényeg, hogy meghirdettem egy tendert, és végül egy fiatal magyar kreatív cég nyerte el a munkát, amit egyébként kiválóan végeznek. Hol itt a becsapás? A tender megnyerésében. Csaltak? Nem értelek, Géza bátyám. Hogy jön ez ide? Mondom, röviden annyi volt a dolog, hogy szerződtettek egy parfümört. Hogy mit? Parfümört. De hadd mondjam végig. A tárgyalás során olyan anyagot juttattak a levegőbe, ami befolyásolta a döntésemet, és ezt a céget választottam. Kis elnevette magát. Ez baromság! Én meg ufót láttam, mondta gónyosan halmos. Én sem hinném el, ha nem velem történt volna meg, felelte telegdi nyugodtan. Hogyan jöttél rá? Véletlenül. Este ott maradtak ünnepelni a hotelben, és az egyik alkalmazottjuk felöntött a garatra. Meg akarta dugni a titkárnőmet és fecsegett. Innen tudom. Lenyomoztattam a parfümört, és hát, tényleg ez történt. Létezik az illető, és képes ilyen műveletekre. Halmos kérdezett először. Gondolom, kirúgtad a céget. De hogy rúgtam? Kiválóan dolgoznak. Inkább mulattatott a dolog. Kreatívak voltak, nem? Pont ezt vártam tőlük. Valami újat. Varga Károly az órájára pillantott. Neki ma még Budapestre kellett érnie. Nem értelek, Géza bátyám. Hogy jön ez ide? Hogy oldja meg a problémánkat? Fogadjuk fel. Két, A parfümőrt? Igen. Üzze ki az öregeket a házból. Ez most komoly? Kérdezze álmélkodva kis. Miért nem mindjárt egy sámán? Van valakinek jobb ötlete? Nyitott vagyok ám a jó ötletekre. Ez talált. Halmos meg is kerülte a választ, inkább kérdezett. Meg tudja egyáltalán csinálni? Fogalmam sincs, mondta őszintén Telegdi. Ezért kell beszélni vele. Mit veszhetünk? Egyelőre egy milliárdunk áll három, Egyébként haszontalan ingatlanban. Innen csak előre lehet menekülni. Tenni kellene még egy próbát, hogy meggyőzzük őket. Időpocsékolás! Én inkább beküldenék néhány Markos legényt, és a szart is kiverném belőlük. Nem támogatom. Ingatta a fejét a házigazda. Rohattó öregek? Nyolc és a halál közt. Ha valamelyik ott marad a verés után, megyünk a sitre. Ez akkor is baromság! Komolyan gondolod ezt a marhaságot? Akkor mondj jobbat, bázd meg! Egy perc múlva, mikor mind lecsillapodtak, Varga Károly bólintott. Próbáld meg, Géza bátyán! Nem tudok jobbat, és veszíteni tényleg nem veszíthetünk rajta. A költségek negyedét vállalom. Ha sikerül, valószínűleg beszállok a szálloda projektjébe is. Csak valószínűleg? Ha semmire nem tudok elköteleződni, de hadd fogalmazzak úgy, szinte biztos. Jó, ez nekem elég. Viszont a múltkori sajtóbotrány után nem akarok még egyet. Mit javasolsz? Közvetítő kell! Olyas valaki szerződtesse a parfümőrt, aki nem köthető a cégeitekhez. Jó gondolat, ismerte el Halmus. Van valakinek ötlete? Kis Tibor felemelte a kezét. Én tudok egy megfelelő embert. Varga összerezzent, de aztán nem volt ellenvetése. Pedig tele volt rossz érzéssel, ahogy kisre nézett. Halmos felsóhajtott és megcsóválta a fejét. Egy parfümör, azt se tudtam, hogy ilyen létezik egyáltalán. Nagyon meg vagyunk ámszorulva, uraim, ha ilyen okkult a dologra fanyalodunk. Csak szólok! Kényszeredett nevetés volt a válasz, de legbelül mindannyian egyetértettek vele.